morgen og velkommen til Jørgen Vester Morgennyheder. Det er onsdag den 29. marts, og her til morgen starter vi med nyt og Mærsks generalforsamling, der løber stablen tirsdag. Vi skal også høre om de tre medarbejdere, der har optjent enorme millionbonusser i Energi Danmark, som nu er klar til at gå rettens vej for at få deres penge. Og så slutter vi af med verdens største kapitalforvalter, der advarer mod en særlig gruppe af aktier. Du lytter til Jørgen Vester Morgennyheder. Mit navn er Laura Nørkær Seligman. Tirsdag stod den på generalforsamlingen i et af Danmarks største selskaber, AP Møller Mærsk. Her træk særlig en beslutning overskrifter. Mærsk fremsatte nemlig en ny vederlagspolitik, så ledelsen kan få bonusser på op til 200 procent af den faste løn mod tidligere 100 procent, så altså en fordobling. Det kan man læse hos Berlingske. Nogle af de store investorer i Mærst i form af ATP, LD-fonde og akademikerpension pension stemte imod den nye viderelagspolitik. Men da Maersk-familien kontrollerer stemmemajoriteten, blev den nye politik alligevel gennemført. Bestyrelsesformand i Mærst, Robert Ugla, forklarede, at den nye struktur vil gøre det muligt at skabe en bedre sammenhæng mellem bonusser og virksomhedens resultater. Han sagde ifølge Berlingske, Derfor bevæger vi os mod en større variabelløn og en mindre løn. Det i tråd med aktionærernes langsigtede interesser. Ved generalforsamlingen blev, det, blev også det foreslåede udbytte til Mærsk's aktionærer godkendt. Derfor udbetaler Rederiet i dag Danmarks historiens største udbytte til deres aktionærer. Der er her tale om 4.300 kroner per aktie. Hvis du er mærst aktionær, skal du dog være opmærksom på, at der vil gå tre dage, før udbyttet er på din konto, på grund af de såkaldte valørdage. Vi bliver lidt ved snakken om kæmpe bonusser. For de tre energihandlere, der har optjent en enorme million bonusser i Danmark er nemlig klar til at gå rettens vej for at få deres penge. Det siger deres advokat til finans ifølge MarketWire. Medarbejderne mener, at de i deres fulde ret til at få bonuserne udbetalt, da der er indgået fuldstændig gyldige aftaler. Sagen drejer sig om, at tre medarbejdere i Energi Danmark har optjent 60-siffrede millionbonusser til over en halv milliard kroner til sammen. Bonusserne er blevet meget høje, fordi branchen har tjent meget mere end forventet under energikrisen. Søndag meddelte andel, der ejer Energi Danmark sammen med NRGI, at bonusaftalen til de tre medarbejdere var indgået ulovligt og derfor var udyldig. Samtidig lød det, at de tre medarbejdere var blevet suspenderet. Jesper Julemand, der er bestyrelsesformand i Energi Danmark, har ligeledes tidligere sagt, at medarbejderne ikke ville få bonusser på hverken to- eller cifrede millionbeløb. Men... Medarbejdernes advokat, Frederik Borks slår fast, at mens medarbejderne er klar til at gå i retten for penge, så er døren også stadig åben for et forlig. Men det kræver, at den er rimelig. Indtil videre er det tilbud, det er blevet stillet i udsigt en trøstepræmie, beskriver han. En rentehævning mere i år. Det er den seneste indikation fra den amerikanske centralbank. Men den er markedet ikke helt enige i. I kølvandet på bankkrisen ser de nemlig op til flere rentesænkninger inden årets udgang. Selvom de ikke for længe siden troede på, at renten skulle endnu højere op. Verdens største kapitalforvalter BlackRock er dog heller ikke helt enig med markedet. I en kommentar lyder det fra BlackRock's strateger. Markedet har været hurtigt til at indregne rentenedsættelser på grund af uroen i banksektoren. Og da Fed har signaleret en kommende pause... Vi ser ikke rentenedsættelser i år. Det er den gamle manual, hvor centralbankerne stønder sig ud og redder økonomien, når recessionen kommer. Vi ser en ny, mere nuanceret fase med at dæmpe inflationen. Mindre kamp, men stadig ingen rentenedsættelser. BlackRock vurderer, at det vil kræve en alvorlig kreditklemme og en dermed større recession, før en vending i centralbankens rentebane vil komme på tale og derfor advarer kapitalforvaltere nu mod en særlig gruppe af aktier. De beskriver, at de stadig er undervægtet i aktier i emerging markets, da de mener, at lige præcis den her gruppe af aktier afspejler den skade, vi ser fremadrettet. Det var de nyheder, jeg havde til dig denne morgen. Husk at abonnere på Morgennyheder, der hvor du lytter til podcast, så du hver dag får leveret de vigtigste nyheder fra morgenstunden. Du kan som altid følge nyhederne på journalista.tv i løbet af dagen og høre med på Millionærklubben som vanligt kl. 9.06. Tak fordi du lyttede med.